Salmul 296 Cununa Sfintei Ecaterina, bucură-te, Sfântă Ecaterina, fiindcă roadă din arborile neamului împărătesc ai stat și din pomul cunoștinței roadă ale să ai luat. Bucură-te, Sfântă Ecaterina, fiindcă darul limbilor ți s-a dat și meșteșugul marilor cuvântători l-ai câștigat. Bucură-te, Sfântă Ecaterina, fiindcă pe Domnul Isus ca pe un mire l-ai iubit și sufletul tău ca o mironostiță i-ai dăruit. Bucură-te, Sfântă Ecaterina, fiindcă pe împăratul Maximilian cu bărbăție l a înfruntat și l-ai biruit. Bucură-te, Sfântă Ecaterina, fiindcă pe filozof și pe zeilor lipsiți de har și de înțelepciune i-ai dovedit. Bucură-te, Sfântă Ecaterina! fiindcă pe cei 150 de învățați, la dreapta credință în Hristos, ai convertit și mucenici ei au devenit, Bucurite Sfântă Ecaterina, fiindcă de roata cea ucigătoare, printr-o minune ai scăpat și adevărul Domnului Isus Hristos l-ai mărturisit. Bucurite Sfântă Ecaterina, fiindcă de cununa mucenicii te-ai învrednicit. Bucurite Sfântă Ecaterina, fiindcă sabia înțelepciunii tale pe filozofia tăiat și de aceea mucenicia prin sabia i-ai luat. Bucură-te sfântă, Ecaterina, fiindcă trupul tău pe muntele Sinai îl așteaptă pe slăvitul Împărat.